Удвох легше думати, простіше щось вирішити. Шукати зустрічі з Миколою не довелося. А він сам прийшов. Прийшов такий же лихий, похмурий і непривітний. Дивився на Юрка якимись колючими і водночас відчуженими очима. Очевидно, попри свою волюву вдачу, все ж таки багато передумав про те, що сталося. Або ж намагався подолати своє роздратування. Перепитав. Говорив зі своєю дівчиною? Говорив. От і добре. Думаю, вам обом вистачить клепки, щоб мовчати. Ця його тональність, у якій вразно вчувався метал, Ще раз підтвердила правильність Юркових думок про те, що його доля брата, чи то пак названого брата, Миколу зовсім не цікавить. Оперативником рухають цілком егоїстичні мотиви. А Юлька ж для нього взагалі не існуюча істота, яка незрозуміло чому з'явилася на арені подій. Поглянувши у вічі Миколі Трухимовичу, він уже вдруге прочитав німе застереження. «Щось мені не сподобається? Переступлю через вас обох. І піду далі. Може. Отже, переступить». Юрко добре знав Миколину вдачу. Якщо раніше цинізм цієї людини – лише іноді проривався крізь личину добропорядності, Юрко згадував епізоди з дитинства та юності, які тепер вимальовувалися по-новому, то цього дня вся постава Миколи Трохимовича говорила про холодний розрахунок і черству рішучість. Тим часом гість походжав кімнатою, заклавши за спину руки – і думаючи щось своє, заховане під покровом показного спокою і крижаної впевненості. Взагалі-то я прийшов запитати тебе дещо, нарешті озвався. Юрко мимоволі здригнувся, випірнувши з полону своїх спостережень за названим братом, і уважно глянув на співбесідника. Чи залишишся ти у горі? про яку ж гру йшлося. Юнак усе розумів і не хотів розуміти. У свідомість вривалися гострі болючі думки, які кричали про важку образу на дійсність, що виявилася такою банальною, брудною, підлою. Насправді, Юрко налаштовував себе на те, щоб жити по-іншому, а життя Уперто не клеїлося. «Отже, наше минуле, те, що ми були братами, що стояли горою один за одного, це гра?» відповів запитанням на запитання Юрко. «Не клей, дурня!» На хвильку запала тиша. «Уже пора тобі звикнути до того, що життя – серйозна штука!» «У ньому кожен сам за себе. Тут немає романтики. Розумієш?» Роздратовано кидав Микола Трохимович фразу за фразою. «Балачки про братерство – це порожні балачки. Дружба – це міраж. Кохання – фікція, потрібна для продовження роду. Бо чоловік і жінка, як би добре не жили один з одним, насправді – Чужі люди. Зовсім різні чужі. Вони кожен за себе. І я за себе. Все, чого я хочу, прожити як людина. І тобі раджу викинути романтичний мотлох із голови. Тому ще раз питаю, ти у грі чи ні? Для того, щоб грати, треба щось знати і розуміти, відповів Юрко хоча б елементарне, а я досі нічого від тебе не почув. Якби не послухав маячню того Макса, не знав би взагалі, про що йдеться. Пояснюю для романтиків. І Микола Трохимович розповів про суть справ у історії, яка так примхливо змінила все не тільки в побуті останніх тижнів, а й слизьким вужем влізла у їхні стосунки. Це була розповідь чоловіка, який відчував, що лабіринт розслідування занадто заплутаний, аби рухатися у ньому наодинці. Дійові особи, попри свою показну немічність, і далі грали у спектаклі життя свої дивовижні ролі, зрозуміти суть яких було Дуже важко. Потрібні були ще чиїсь руки, мізки, врешті біцепси. Микола Трохимович відчував потребу в наявності